وقال بسم الله الرحمن الرحيم اننا خلقنا الانسان من نطفه حملا حمرا ربنا العاصي لذله وعن وولت فياكه الموت فماتت يريد ان احول وجوهه الى لذلك وجعلني يقول يا بك اما بشر اما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلا اما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلا فَأَكَفَلَ رَبُّكَ أَنَّ إِنَّ أَفْضَلَ الرِّجَالِ وَالْأَمْوَالِ شَاهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ تَرْتُنُوا عَلَى الْأَلْبَابِ ثَلَاثِينَ لَقَدْ رَأَيْتُ وَمَا هُمْ أَشَدُّ بُغْضًا قال الله والاسلام بسم الله الرحمن الرحيم دا ابن شماسا رحمه الله فرمایي چې موږ د عامر ابن العاصره حاضر شو دا صحابي دې او په سیاقته الموت دې په حال د حضور د مرګ کېو دا, دا سي حالت کجبه مرغ وترغلو د مرغ په حالت کېو فَبَكَا طَوِيلًا نُوْدِرِ اُجَرَلَو وَحَوَّلَ وَجْهَو إِلَى الْجِدَارِ مَخِي چِدن دیوال طرف طوارو خفگان دلات فَجَعَلَ بْنُو نُزِشُ رُوشُ يَقُولُ خَضِ خِيَو يَا أَبَتَا اِفْلَارَ هَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهَ سَلَّمْ بِكَادَ باب استحبابی سال مب اسلام د فلانی سی زیره نه در کړی یو یو خبره ته چې دازې ک کوي چې پلار خو او داجی خودي وختې اوس سبل حالت کې مدرې په یا راانې دی نوخ شاگرد په نظره د زی ستا ته بهګورې دغه وختې به اوسې خبرې کوي چې سوای مجد دی منګلړو جر قيس رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه وافره كامله صادقه كان الله يبلغ رحمه الله <تصفح> بس چمو درمو رسيو زم استاد محترم زوما چې لرو څو قيس داسې د ناو ميدې خبري شروع دا خبري داسې کوله کابل کول داسې ناو ميدې و یو یاره څو نو خپل اداسي او داسې څنګه چې ما وروغنی مریزته شروع کړم هدا شروع کړ پس دا زموږه الله دی خو تاتي شروع او توکړه یی انرژي تاسو ودا شاګر باندې دا و د آغان ادا زما نیم دغه څیوګنه کوم څنګه تاسو څینو دی الله دی وكیل خبر یو توکړه اوکړه اوکړه په داسې کیسه سره کې دا به سوچ کړی خبرې تک أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك الله صلى الله عليه وسلم بكذا سأقبل وجيه نو مغراوالو فقالوا إن أفضل ما نعد شهادة الله إله إلا الله وأن محمد الرسول الله سرا سرشت دین او توحید را سره دی قیامت لمنداشه تیار کردے چ الله الا اله الا الله وان محمد الرسول الله بیاو فلو وا کي ذکر کي و اني قد كنت على اطباق ثلاثو بچياو خلق دا وري په مادري حالتونه تیر شي وي لقد رايت ني ما تزان معلوم ده و ما احد اشد اشد و ما احد اشد اشد بغضا لرسول الله مني ما ته نه معلوم يوتن چې داغه النبي رسول الله سره بیا زياد بغضي زمانه يعني زما سره ډېر زياد بغضو ولا احب الي من ان اكون قد استقمنت من قد استقمنت منه فقتلته او ما تدديش نبل سزياد خخ نو مګر دار ته خوخو خو چا په دقدر سمو دی وزنم د دار ته بیره خوخو خو دی پر دم نو او صغ بغل دی اوساره میفلا امط طولات الكالحالي كفدغ حال مړوي لكونت لكونت من آل النار الجنبي بوي سبوي فلما جعل الله الاسلام في قلبي چه الله اسلام زما پزله کې کې خود او مضبوطي کړه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه حال دي فقلت ابسط يمينك ده الله کا فل ابايحك او بيعدس ركما او فل ابايو کا فل فل کا امر شي کنه سبسه په نو نبي اسلام خلاص راوغت کو نفق بستو یہ دیماتی لازدی ارتراک اگر فقالا ما لکا یا عمر عمر داتا سکئی ما تدیوی لازد روگت کہو کو الازد رستکو نفقا فقلتو عردتو ان اشتری تاز شرط لگوما بیعد سرکم خوش شرط لگوما سبحان اللہ صلاح بما قال تشتری تو ما زاوی شرط لگائی ولتو ان يغفر لي دفتر خو خپل غم د کنه چې ما خو دې سره سره بوغوزو ماي بيعد سرقومه بس معل کور ګورکی الله ته اوج مل بخانه ما تر سماق قال اما علم تهن الاسلام يهديما كان قبلو تا تطت نش ته اسلام د اسلام نه کی چې سر کارو دین او روح نه له حجرت ته ته ح مماکانانه قبل حجرت چې د نه دا ختم هغه غونهونه چې د حجرت نمخ کې یا ح یا د مماکانه قبله وو او ح چې دی نو دام ختم بونونه چې د حاجنمخکې چاکري د حاج نه جي را شي داسې د دا مور نه پا کېږي دا داسې دګونه نه پاي د مور نه چې پیدا کې دونه نه پا کوو با رايورما دا ز مض حال ازما سمحالوي ونا كان احدن احب الي من رسول الله نو يوتن جيا فق مات نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم نا ولا اجلتي عين منه او نډير اوچت شان ولزم اپستر کي جنبيه اسلام نا بس داغه وخت کي يا زمان نبي عليه السلام او نبي عليه السلام چې د ډېر ماته اوچت شان ولہ تارک وما كنت أطيق زما طاقت نو انملأ عيني منه اجلال الله کس پر کی ډاکه کما دوج نو هيبتي شان د محمد رسول الله نا وله سئلت کما نه ان اسف او جز د نبي اسلام بيان کوم نه ما زما طاقت کینش تر له اني لم اكن املا عيني منه زکما دا رنسترګ نه ډاکو لي موته ډاکو سترګونه دي کترې کما ته چاوې کې مح مبارک څنګه او سر مبارز لنشم بیان ولې زګموت بڑا کله کله تیاری یې دما د نبی چې ما ته راته په ډکه ډکه تریم لری چې دا سرګي مبارک څنګه دی پهو څنګه دی شونډي څنګه دی څنګه دی لاس څنګه پی څنګه دی وکمانه شو تبو چې نبی اسلام لاس او پیس وي زباه زو تا چې مال نه ما ته ډکه ترګه کتلې نشو زم ما روبو د نبی اسلام دوم رډېږي بس یېری دمه لګا دمره یې فرمینوا دمره محبت زی که نا دا ولګیدو فرمای ولو متو على تلک الحال کفه دا حالت کې زمړو الى صحابی وی ان اکور من اهل جنہ فختانه چې معشوجه جنہ تر رغایدا داوره بوفر دی چې جنہ ته د پد تر جنہ مرغایدا ذلکین دا الله په کارونو فکر ملره وی زماتم د جزبه جنتی وی لگا هم تبادا ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حال دا دوه حالتتونونه یو ډیر ب یو ډیررخوا او شیزو مالا دولت راغل دی. او زده چې شیزنو مالکان ګزورې شوي ماله دولت راغه لزې سر راغلی دي او پهته لګ نه چې زمون حال به څنګه نو لذا به ک ی ویت مواوره په اضا ا نامیت تو په دا ا نه متو چې مررش مع پهلا ت ح مینا حتون والله نارون دا دا او چې دوګه برانه واغ به ویر کویر به کوو اوی گواره ما سر ویرگره گواره خیال ساته سو در را شي چیتا و لا نار و خلقو با او رو رو در مری سر او را سر گواره چیتا لر دا دادو اگه اگه رسمون رواجونو فیدا دفن تو چر کت کل جتا سو دفن کئیو فشن والیت تراب شننا تو ما بان خوری اونو لیپن استلو سر را بانی واچه وی سما قیمو حول قبری بیعظما ده قبر چاپی را ادری گئی قدر ما تنحرو جزورن دمر اندازا چه اوخ علال کریشی ویقصم لحموا وحی تقسم کریشی حتی استعنی سب کما چه زپتاو سر انس حاصل کما وانظروا او اوغور ما تي ماذا ارا جو به رسل ربي زب سو پاسكوم مسد اغي وا پاسكوم اغي لرا ا استاذ درب زماتا اغ فرشتو درب زماتا زو انس حاصل كما تسوبر چي ناچي نئي بي انشتيبه برابر واه كانا دادا مسلم شريف حديث سرفراز خان صدر سر سی وو الله دی اوتمافیو کی نو غلطه خوري رضيات کرا مسرت اور الله لیدا ما بدارو کتابونه کی طالبای کیم کټلو ما دا عادت طالبای نه مخ کیم کټلی داغه سماع الموطن می چې کومه رساله ده د پای کې دا حدیث راوړې ده چې مړې اوریو مړې چې د ناغا دیدل کایو کنه پیدا کېدلا بډي په هغه سره خبري کیږي دا د یو اسپیږي اوري یو وردا صفه حدیث ته د مسلم شریف کې دی او کتابو د خبر د خواږه ماودريږي زبې اورد حاصلو کوته نه دی و او د اوري یو زکه هوک اوس په حاژې نومه باندې راغو کوي استلال د مسلم شریف حدیث دی او دا غت عالم دی په بد نه کوي دا به دی صحیح وي او زمون د شيوخ ډېر پاتقيږي ور د یو ستنه صفه حدیث ته حتا اسنه خیر کو طلب جار حضور او مغتلک انا او وی اور وی قال الشارح فيه دليل على ان الميت يسمع سمع مطارسه له کې سمع مطاگی وی شارح او چپدی کې دلیل دې دې حديث کې چې مړ او شارحنا مراد امامي نووي رحمته الله عليه څوک مراد دي هاي امامي نووي شه شاف المسلكه ګندې دلی ما صدر دې چې مړ او سمعه تقودا پتاوا چه دا مسلم شرحا نووی سے انکڑی داو شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمه اللہ انکڑی دا پتحلم الهم چې کلاواغستو پتحلم الهم چه را دا مسلم پاپایی کنی کنی دی تو دویم جل ایک سو اکسی سره را چکم دی دویم جل ایک سو اکسی یو سلیو آتیا ویقال الشارح بی دلیلن علا ان المیت یسماو نویو چې دی ریویت کی دلیل دے چی بڑے اول لانجلی کی قول زوام لا ادری من این فحیم سماع الموتا فدی نپی اگم چی دانووی رحمه اللہ دی حدیث کی دا کم زیر سماع موتا چی اغبادو دا اغبادو میں نظر اس عبارت پر اتراز دا فدر اغلا شکا نا شاید چی اغوی دا استعنی سر معلومی چی حتی استعنی سبکم وانزور مادا ما اراجعو ما اراجعو بیه رسول ربی دغوي اباره چې دتهلی و لزن في یا دولو على س لا ادري من اين پهاحم سلته و لزن في یا دولو على سنا وال استیناسوبي أحدین لا ی موسمما او اصلول پیو چا سره دادلیل دګ چې د به دغه اواز اوري ې بل يحلو ب مجره د ته سوورشرکته سوور دا دیی ته سوور یو سوچو چې زه هم چې بس چې زن غ ما صار بقص حاشا لا ادري من اين فهم سمع الموتى واي لفظ يدل عليه واي لفظ فيه يدل على السماع والاستئناس باحد لا يستلزم سماع صوتي ابدا له ودي بيا تاتخبطت بدي اخوان خل ما في ما وی ور دازن 100 ګور نور ګور چې څنګه چل نو دره حدیثم وا عاشر دی الله مغفور مرحوم ګرمه چټي وړي ورو ګرمه چټي چوش نو نن چټي اوش ولا سار لمی به څهار کډو کراچه تر واس لا ګوذر راتونه دی ما له به یو واه سلنه ما ځان لمی ټیکټ ځنګریکو اوس په رګړې ګاډي کې نه ورور دلته یماتره دی روړتای دی لګرو ټرېټرې په نورو کې دی رو ګوذر هو نغه دې مایزم چاګر لا دېش کړ په دیوغه نغه په سیل تخمو تر اوسه ما دې داره ګاډی نشو غسته ما را پي ګرځې دوアルバ خپل برابرې ورته بوتلونه سمځه بیا لړمنه داسي دې مدرسو باندې ټول باندې اورې دې دو شام زه رحم الله پدا کال شي چې ما په شادت و په مرګ و دي جو دې لري منو چې نغه وروګو باندې وکاتو په پدا کال د لون کراې م کتابو پیسې س کراشي د لون کراچې م کتابونو را نوې ما یو تق را ل پیدا کوې الل مفم اعتمات خو بدي که نه کو ما تر پر خوا کې ب روته دو ب که نه هوالات در کوم د خپل د کتاب هووالی دي موایم مری من نو راشي وایتهپوسوک کتاب د حالات ل سبح وواه دا به کشته الحل المفهم لصحیح ما فی مسلم دادر دا رشید احمدی گنگوی رحمت اللہ علیہ تقریر یحیاء کاندیلی رحمت اللہ لکلے دی دا الیاس رحمت اللہ علیہ والد سے دا زکریہ رحمت اللہ علیہ پر نگرارہ کی محمد آقل سے چاکے الدر المنزود لکلے دی اغتی حاشیخی اللہ دی حدیث بانی اغلی کی لان دی اغتی علی کی اقیمو حول قبری قدر ما ینحر جزور وی اقیمو حول قبری قارئین للقرآن فیتنور ببرکت القرآن قبری فاستعنسا ویسحل الجواء ویسحا ویسحو وَيَسْحُلَ الْجَوَابُ عَلَيَّا وَيَسْحُلَ الْجَوَابُ عَلَيَّا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنِّي أَرَاكُمْ وَأَصْمَعُ كَلَامَكُمْ اے بارت ایدر قیمتی نہیں دی اقیموا حول قبری قارئین للقرآنی بارہ ادری گئی زانسر قرآن واحدانا چی تو ختمیان ثابت کی سرهقرورآ وایي پته نه وروې براکقرورآې کوي دقرآ د لو په برکتت به زما خبردننمماته الله رو خانه کېسا نو زب شم وس هوال جواب بره تاسان شي وال سر مو رادو انې عرا د هاج دامت دا بندې چې تاسونمما او به تاسو ج هغه تاسو خبري به اورم او وایه کنه اوس دیوبن تاسو باندې دیوبن مونږ سره دیه تړیا سمه راغله نو سمه راغله را صحیح ان شاء الله ماتیا ساجلکه سمهه قالځي کې تهونه راویلته دا الحلل المپیم اول جل فين دی صفحه اول جل څنګه صفه 35 پینځه یې څنګه صفه کې لا چی نه والیږي حدیث لګیدو پڑھیه بای اوس پکې صفه درېږي ان شاء الله ته پڑھیه باب په بیان د ملګری د رخصت اول او وصیت او غت وصیت عند فراقي په جلاګورګو راګر سفر را پاره شرکت صحیح او ارداشی قوا داسی قوا وغيرها سفر را پاره به سفر او دعاء لو اغت دعاکو ذل الذي ملشا او دوغا او طلب الدعاء علک مات دعاکو لا الذي بعد اعداد تخي سفر دې کنه لا مخک سفر لم سفر دې راګره سفر او سفر کې بتو ما شاء الله تمته لګیدو اوه هو من ابراهيم بني ويعقوب يا بني من بعد موتی تفسير باوقور من بعد موتي ها سبحانه نعبد الهك ولا اله اى برايم و بزان الله اله دير ششينه اله واحد يو اله دا پر سوال ګړه لا دا په وامه دی يو اله ها وانا له مسلمون هذه حديث من احاديث بن ارقم رضي الله عنه ابني ارقم رضي الله عنه والذي سبق في باب اكرام حري پاکو زیونہ یادنیچ پاکو زیونہ پدا کیننہ حمیر کی ہاں وانا تارکن فیکم سکرین اولا ہما کتاب اللہ فی والنور فخطوبی کتاب اللہ فخطوبی کتاب اللہ واسم شکو دین فحص علا کتاب اللہ وراغو فی سمقال و اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم دا حدیث پیر شوید پیو سر پینزد سور اتنا بکی منا قال دروازه کو ہاں نبی سليمان ابن فہیدی تعالی جل الله عنه قال انا رسول الله ومن قد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرار نحن شباب متقاربون نذين زيول سلکاء يوبل تنذيب عمر کی فقمنا عند 20 ليله نبی اسلام درشلش پیو کڑ کر استاد سگ چکر لگا جو دریہ نو ڈڑے دل سگ بھی خلکا مطلب دار ہے جی دیر رضی بهم حسن نکار دې مقصد نه دي شل ذیو تر رسول الله الرحیمن رفیقا نبی اسلام می مهربانو او ډیر نرم زړیو فظنا اننا قد اشتقنا اهلانا راباني پیښ شي دا و د کړي د کوټه دی <تصفح> اننا قد اشتقنا اهلانا چې زمون شوک پیدا شه خپل آل ته فصعلنا فتوصير روک عن من ترکنا من اهلنا چه اگر چا بارا کیچه مو پریخو دو فر احل نا فا اخبر ناؤ نمو گر خبر روکا چه دیکھو وازینه دیکھو مورو پرار دوست خدای دیکھو غیب دارنے دیکھو زمان خودو غلو مورو پرار دیو ایسی که چې اررجوعللیکوو خپل ه تلاشي په قی و پهم تبکی لیمونوهم هغې تهخوادنوکې مورم هغوی ته حکوونه و کوئ ولو سر ته ذا پین ذا پانکې مان ک م ک کو ی سلوذا پینې کاذا و حضرهې سرات کله چې د م چې پل و ع لکوم هاد کوم یو ساند به تاوې ذاو کې او کوم بر تام کتی وک الله ملګر او و تا دا ب ب اددم میو وذا ادبكم يا راغبي ذاكم هنا ذاك وده حديث이라 그런다. ذا دينا البخاري في روايه له صل كما رايتموني اصلي. حولوا رحيما رفيقا رفيقا ودي رقيقه رقيقه وروي بقافيني رقيقه ماشاء الله ما الله وقع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله يوصل سنن طول كده حديث يشهد ما ما دستان نه جاات اوسته چې عمرېله <سؤال> زما نوغه لاجات وکو نو لا تن سه یا او خی في دوعاه کوي نو اسلام را ته چ شروع ما په دوعاه کیم نه کې فله کلې مرې دا داسې قریمه وره چې ما سروننی ان لی بیا دنیا ما نه خوشحاله کوئ چې ما له سووک ددي په مقابله ک دنیاه چې ته وای چې دا ما ته پرې ده نديستانې ما ته وای چ ما په دعا کې نه کې اوور ووي ته سره خبره وه کله کله فاضل د مفضول تهری شي فاضل ته چېور دوه ته کوه و في رواه قال اشريكنا يا اخيو في دعاء کا روری اپ دعا کی دماغ نہ سر غری شریف چاہتا ما غری چرن کی تستند اخبار دعا کی یاد تا دین نا یار بھائی او میں ا رہا ہے اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہما كان يقول للرجل اذا اراد سفرا وب اغسريتك لوجه اراده سفر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یودعون الک نبی تصم بج مرسول نو یقول و استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک حضرت کیس روکه نو تاسو دعا کوم نو استودع الله دینک و امانتک و خواتیمه چی غنی پتی و ها استودع الله دینکم و یک حدیثو او تر وعن عبداللہ ابن یزیدہ الختمی الصحابی رضی اللہ عنہ قال <سؤال> کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادا ایو ودیال جائشہ کلوچی رادوکرچی لکرچی دن اگر اخصد کی قال استود اللہ دینکم و امانتکم و خاتیم اعمالکم دسی بیوتا بیابی وایکا او سوڑے نبی ارسلام تلالے فقالے یا رسول الله ان ارید سفر ایدہ اللہ پر غمبر از سفر ارادہ میں دفع زویدنی ملاری تو خراک گا فقالے زوودک اللہ التقو اللہ دل تقوی در کی پرید گا دل قال زیدنی ویس نور سلاک قال و غفر رمبک اللہ دی گناہو نماؤک قال زیدنی قال و یسر لکر خیر حیثو ما کونتا اللہ رہی رہتا خیر آسان کی کم جگی چھتی دادو آگانی بلکل ما خاب من استخار ولا خسر من استشارا ولما ذکر کې چی کو استخاره کې نو ده تا و دي کې نا ما خاب من استخارا ولا خسر من استشارا او مشوره دې نو تاسو با طالبو متعالم کی او بوی وای یو آغا سڑے دے چی پورا سڑے دے چی خپل ام بل نم تپوزو کی او بل نیمګړې سڑے دے چې آخ پل پوئی گی بل نم تپوزو کی او بل نه سڑے دے چې نخپل پوئی گی نم بل نم تپوزو کی و عمروم شورا بینم و شاوروم فی الامری المستشار مؤتمنون و تشاورین فاین ارادا پی سوال انترازی من موتشاورین و قال رب اخرج للملائكه جنيا في الارض خليفا دا ټول د مشورې طرف ته ترغیب دی مشوره نه کامل دی بهتري عمل د سنت عمل دی پړي بھائی ام الله تعالی وشاد او سلام رب تعالی وان سوراینا یوه را کوی چی اچھا نبی اسلام مونږ ته استخاره خدله د امور کلیا په طول کانو چې کسورته کا مین القران دا چې به ته خدله په اهتمام یقولو فرما اذا هم به هد کومبل عمل کله چې قوکې و کې او تن تاسوو کې د او کار پهیر کاره کاتوي دوه کاته من غیر د پریزه د فرزونه بغیر نپل د دوه کاته وکېسممه یقل الله اونی خیرو کا یا الله ستا د خیرطلب کوم به علمې کاله په سا د اعلم ستا او ستا قدرت ای س تقدررو کا ستاه ستا قدرت سلیح سره کارواړم ستا د قدرت دووجه. نو سانتی دن اغاستا قدرت استعمال الغوالم جماله پر کار کی استعمال کرو اسالک من فضلك العظیم تناستغلي فضل الغوالما فان تقض فانك تقدر ولا اقدر ساقدرش تی زمارش تی وتعلم ولا اعلم انت علام الغيوب اللهم اكربياك ان كنت تعلم ان هذا دي جنه کوما كدار الخير نو ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي زما پو دین کی او زما پو جن کی واقبت امر فآخر امر زما کی او قال عاجل امري عاجل امر الدنيا عاجله اخره انه سوري فقطره لي الله دمال وکو یسر آسان کرتا ثم بارک لی فی دار برکت واچه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبه امری وقال عاجل امر و اجل فاصرف عنی الله زمانه یوالا واصرفنی عنه الله ماतिमوالا واقدر لی, لی الخير حيث کانا الله خیر لالی کا مقرر کم دگی چی وی ثم رزنی به دیا ما اخشالک رقم جتا رزق لی و یسن وقال, وقال و یسنی پله حاج وزیږی د دیلا تاګوم او رې اوس نه دا شراب خرڅوم چې دا بر الخی استخاره کوم خدای دې غر کا کافرا دا موځ بر الخی استخاره کوم دا موځ بر الخی اته دې دې نه په پرایو کی باندې کای په حرامو کی باندې کای دا چی جائز کارونه ځوالا دام جائز کار دام جائز کار د خو تفدی نه پويږي چې مال به کم یوخی واستخاره په کو کنه الله نعوذ علیه چې الله کم یوخلي دا نده چی بیا بتا ترشتی په خوب کې خود لکی گیاو دا چل بکی گیا نا ظل با دی مطمئن شی بس غرگی بشی او طرف تا چې غرگی شو ربست خوارا جدا نماز برابار کل او چی نا سکر کمکا پیدا شدی پی بکی گا وایا ذحابی مو آیا و اِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِحْلَ د ذحابی د و آیار دل مردی باب دی فبیند مطحبوالی ذتللو إلى العيد مصلى د عيد تا وعياده المريض او د مريض عيادت والحج حج والغزو جهاد والجنازه ونحوه من طريقين ديولارنا دي شي لرش پيولارا ورجو من طريق اخر او بل رارينا باندې چې را او پشي ولي لټفسير موزي مواضع العباده چې عبادت زيندي دي, دي شي دا ديو نقطه دي گل بلا تر موذي پيولال لرش ته بل راشه ديو عبادت پدي شي الارض زللت الارض زلزالها وخرجت الارض افقالها وقال الانسان ما لا يوم يتحدث اخبار بان ربك هالا خبرنا وبياني ويجمع بين تلاته بيراغه قال بلدا شيکه دشمن دتناسینه په یو وترله به تلتناسیش ته پتی وبلته بلدا چې ما ثيل به يوريږي په يو تر بخله بل تر مخلوص بلدا چې دا الله بندا داخدو پاره د شوکت د اسلام کار کې دي چې په يو طرف يو څنګه لږ شي او لقد استري پوبل تربیا و این درازي پوبل تربان انور راشد وی دا نور نور دی وګوره دا خو ساجيب غونه خبره دا د استخاره لپاره سواق چې د نفل کولو ټایمي د نفل کولو ټایمي د نفل له ټایمي استخاره لپاره متایر واکه نشته ده چې د نفل کولو ټایمي بس اوکا نفل الله رضا او دعا او چې چاله بسور کې غریب لا. یو لار لر لړشه چې چاله بسور کې غریب بووی نه پبل لارشه غریب لا بسور کې ابووی نه نو دیکی ری ری پایی دید بکی یو ذکرت والا خریه بایی بخاری شریف کی برطرحی انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عید خالف الطریق کلا بچی دا اختر رضو نو لارب بدلولا به تا بچی دا خالف الطریق یعنی زہبا پی طریق و رجعا پی طریق آخر آن نبی اسلام با دا طریق شجاری نواتو مکین و مدینی تا دو چکم مشہور لاروا دا مکان هغه کې دی ښا د طریقو شګردا پاړي کې دی نبی اسلام بچي اغا او تلونو زولپای زول حلیپا کې بشپاتې رګړه څنګه کېلګا تل حلیپا کې چې ته بوت وته نه د مکینه چې مدینې ته بتلو چې کوم مشهور لار و دا مکان پاړي کې دی نبی اسلام باندې تلاړو طریقې ته بدل و ويدخل من طريق المعرف داخلي دې بچنه ده زول حلیپا کې بشپاتې رګړه دا ان د معرف په لار بچنه مدینې ته بیا راځنه مکینې دو المعرص ده مدینین شپږ میله فاصله کې چې دنه دا معروف زید التواقید الله دې تاسو ته تزبوذ او غویو ان شاء الله وېدخل من طریق المعرس وایدا دخل مکه چې مکیته و دو نو یدخل من سنیه ال من السنیه العليا و یخرج من السنيه السفلى و او دا وش او د مدینه ته چې دې کنه لچکل د مدینې نه بوځو نو طریقو شجرنه بوځو او طریق معارض بر داخلي دو بکی ته وجي داخلي دو سنيه العليا بر داخلي او سنيه السفلى نه بچينه اتنه بوځو بلی بس هه من ذکر د توس